Salmul 21 al primului război. Doamne, domna al iubirii, te iubim, fiindcă ochiul iubirii, în mintea noastră l-ai pus, ca să vedem în legea iubirii la toate un răspuns atunci când ne-ai întrebat. Doamne, domna slavei, te iubim, fiindcă în slujba slavei tale ne-așezat. Și psalmi de slavă, noi ți-am cântat. Doamne, Domn al Vieții, te iubim, fiindcă firul vieții noastre, în destinul cel sfânt, l-ai așezat. Doamne, înger de mare sfat, te iubim, fiindcă patimilor noastre, în sfârșit le-ai dat și cu credință lângă tine am stat. Doamne, sfetnicul minunat, te iubim. Fiindcă frica în dușman și demoni ai băgat, când puterea ta peste ei am căpătat. Doamne, stăpânul cel înțelept, te iubim fiindcă certarea, legarea și alungarea demonilor, în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh ne a învățat. Doamne, Păstorul cel adevărat, te iubim fiindcă fapta, cuvântul și gândul nostru la tine le-ai înnoțat. Doamne, Domnul cel puternic, te iubim fiindcă tu calea cea strâmtă, aspră și dreaptă, ne-ai arătat. Doamne, Domnul cel tare, te iubim fiindcă răbdarea ta a învins neputințele, ispitele și trândăvia care ne copreșea. Doamne, Domn al biruinței, Te iubim, fiindcă războiul nostru, Tu cu pricepere, l-ai purtat.